A shadu an la ilaha illa allahu wahtahu la shariqa lahu wa shadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du fa inna asdaq alha dithi kitabu Allah wa khaira alha di hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharr al umur muhadathatuhaa wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'aatin dalala wa kulla dalalaatin fin nari thumma amma ba'du Të gjitha falëndërimët, lëvdatat, mirë njohjet, më absolute, më të plota, janë vetëm për zotin tonë, Allahum të bareke vë teala, për shëndajtjet më shira, begatia, të gjitha të të buarat e këmë njeriju mëj mirë njerëzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, mbi shok të ti besnik, mbi familën e ti të ndarshme, mbi gratët i të patës të dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Të ndëruar gjëmat li, dëtë vazhdoj me lejnë Allahu Gjellë Gjellë Luhu që të ndajmë disa qastë të për para khutë bësë gjëmas, duke shfletuen nga ajetet e zotit e bare kjovë të ara, me shpres që të nëzjerrim disa nga mësimet të cilët dëtë të ndihmojmë që ta ndërtoj më mirë jetën e të cilën e ka furnizu Allahu të barek e vëtë ala nga mirësit e shumë të të këti libri të madhë nga begatit e mdoja të këti libri të begatëshëm me të cilën e ka nderu Allahu të barek e vëtë ala është edhe një mirësi të cilën e përmendëm se të ta diskutojmë dhe është një nga mirësit më të mdoja e cila në mirësi sikur besimtare të apërdornin ma dje dhe sikur njërzimi të apërdorte do të shmang të shumë nga problematikat ditore, nga problematikat e shumë ta në raport me njëri tjetrin ajo është mirësia e të ndërtuarit të fjallive mirësia e të zgjedorit të fjallive këj libër i madh libër i zoti gjele gjeleluhu me gjithë garancat për një jetë të mirë me gjithë garancat për përmirësimin e jetës së njerëzve. Megjithësa të mira të cilat u asigurojnë njerëzve ndërmirsit të cilat i ka përmendë dietarët të nxjerrra nga libri i Zotit xhellal xalaluhu, është se njeriu, nëse e studion librin e Zotit subhanehu ve teala, do të dinë të zëdhë mënyrat dhe format se si i ndërton dhe formulon shprehjet dhe fjalët e tij. Fjala është elementi i cili studio studiohet dhe shqyrtohet çyng në kohrat e lashta. Fjala është elementi dhe faktori me të cilin njerëzit devijojnë apo drejtohen dhe udhzohen. Zoti Jon te varë kë u te ala të, të gjithë njerëzit i ka drejtuar me fjalë. Andaj pejgamberi nuk ka tjetër angazhim dhe tjetër detyrë përveç ta komunikon fjalën e marrë prej Zotit dhe ta çarkollon ata pa njerëzi. Prandaj, formulimi dhe ndërtimi i fjalëve në raport me njerëzit, duke marrë parasysh stresat e ndryshme dhe klasat e llojshme të njerëzve, Zoti onxal le xalahu na ka sjell shumë prej ajeteve në disa prej tyre janë obligative që të përdoren ato forma edhe në disa prejtyre është mirësi e madhe të përdorën e të forma edhe në disa prejtyre Zotë Ion Gjellegjellu u në tregon se kjo është edhejbi mëj madhe kjo është edukata mëj lartë që duhet përdorën kështu fjalet në raport me filan klasën pre njërëze Allahu të bare kjo vëtëjala e, e ka zbrit një liber në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Të cilin njërzimi s'kanë mundësi me s'jelën e të njajshëm Allahu Gjellë Gjellalu ka zbit Kur'an Me të cilin i ka sfidu gjithë njërzimin Dhe ju ka than ju s'jelën e vetëm një të njajshëm Pasa ju ka than s'jelën e vetëm disasurët të njajshme Pasta ju ka than Allahu Gjellë Gjellalu S'jelën e diqka më të vogël Që i njësën këti libri Mirë po hejhat e hejhat hej, hej, hej shësa largë dhe pa mundshme, është e dikush me siel në libur të zotit e bareke, u e te ala. Andaj, njëriju, fillimisht, duhet të adin, se gjdo mësim që ka e nëzirë nga këj libur, gjdo plan dhe planifikim të jetës sëti që e nëzirë nga këj libur, e ka të nëzirër nga aj i cili, E ka kriju gjithsinë, e ka përsos gjithsinë, ai i cili nuk ka lënë diçka në krijimin e tij të mangët, çysh kanë bërë ndyëtarët se edhe i paralizuarit, edhe i shëmtuarin në krijim, edhe atit të cilët i mungojnë gjymtyr dhe i mungojnë aftësi dhe është i mangët dhe me tëmeta, dietarët kanë thënë për shytet ton, shpesh har, dokët me tëmeta Dhe i realisht ka tërgërizot si njërimet meta Por se në kriimin e përgjithshem të Zotit Gjelle Gjelalu hu është një plotësim Inimetit e Allahu të bareke vëtë ala Që dalen pah dhe në shesh Se qka ka krihu Allahu Gjelle Gjelalu në anën e kundërt Dhe në anën e plot të kriimit të Zotit e bareke vëtë ala Andaj, kur neve shofi njëri cili s'ka mundësim u shprejt Shka mundësime me nëzirë nga gjua e ti shpreje, që neve i thojnë me mecë. I paft për të folë. Realisht do shta duke t'i shumtuar, apo do këtë së është i paft në njët aftësi prej aftësive, por se kur t'a shifsh me vecin t'je e shef, se që t'ka dhuru, zote, jote, te bare, kevo, te alla, që t'i folë edhe s'dimun alë. Që t'i folë edhe s'dimun alë. Ma dje folë edhe fjalë që ka s'duhet mi folë. Dhe aty e shefë, Mirësine Zotë i Gjelle Gjellu Se se kjo gju Duhet me u frenuë Duhet me u morë me Me, me, me, me gjërat e mira Kur e shet njëri cili nuk ka si Njëri cili është qërë dhe i verëvër Ndështë të doko të i mangët Dhe me të meta Por se aty e shet ti mirësine Zotë i Gjelle Gjellu Që ty po e shet botën Po i shen gjërat Po i shet gjërat Edhe këtë e falenderonë Allah unë të bareke U e të ala e shef njeri sili është i shurdër dhe i mungon shisa të dëgjuarit dhe aty e shef mirësit e zotit e barek e vëtë ala qka do me than me dëgjue qka do me than mi dëgju zërat qka do me than se ti me i, me i ndije në shijen tane lojlëshmorit lë e zërave të njerëzve e kështë të melat andaj mirësia zotit e barek e vëtë ala nuk ka fund prej mirësive të zotit është që Njëriju me dit me fol Këtu për me dit me fol Nuk e kemi përqëllim me fol Gjuhën letrare Nga se shumisa njëzve Nuk e kanë takatin me fol Gjuhën letrare Dhe gjuhën me, me regula Të përkufizuara Nga sa jo është në stër në gërkes E madhe Por se gjuha letrare është stili kurani të lau të bare Dhe sfida është në stilin letrare Që ka ardhë ki kurani i madhe Por Me formulimin e fjalive nuk e kemi përqëllim që ti me folë si njëri i shkollumë, jo. Dhe asë që e kërkon Zotë i jotë të bare kjovë të ala, këta prejteje. Nuk e kërkon Allah u gjellë gjelelu prej njerëzve, nëse doni me ndërtu raportet e ju aja që shduat, ju duni me folë me gramatikë dhe duni me, me folë me gjulletrare. Atërës s'kishtë të ndodhë kur raport i mirë, por se Zotë i jonë gjellë u ala kërkon diska tjetërë. Zoti Jon Gjellegjellu hu kërkon prej njerëzve që të ndajnë kategorit me kanë kanë me folë. Nëse nanë me trunin tonë nuk e angazhojna me ndarjen e kategorive, po flasim me të gjithë njët pa e shqetsu dhe pa e vendosën si kë letë vetë vetën se kanë e kena kërshi atëherë problematika njësë këtoj. Nëse nuk e ke parasysh se përpara ke bab dhe ski djal, kjo është problematik. Nëse nuk e vendos në kokën tënde se përpara e ke nonën dhe nuk e ke gruajn, kjo është problematik. Nëse përpara vetit nuk e vendose përpara e ke plakun dhe të moshumin dhe nuk e ke shokun tënd djalë të ri, kjo është problematik dhe këtu nis zanafilla e problemit. Nëse nuk e ke parasysh se karshe e ki hoxhën Dhe nuk e ki dostin tanë këtu njës problematika Nëse ti folë me të nacionë dhe me njëtin tonë Se si i fletë shokët tanë qajtore këtu njës problematika Nëse nuk e ki parasysh se karshe e ki mësusin dhe arsim tarin Dhe me ndonë se e ki këta shokën e bankës këtu njës problematika Nëse neve i njësojmë dhe i barazojmë dhe flasim me të gjithë Me të njëtën kategori këtu njës problematika Nëse neve i njësojmë dhe i barazojmë dhe flasim me të gjithë me t Andaj, njeriu duhet të instalën në kokën e ti Ta vendos program në kokën e ti Se me njerëzit nuk vlitët njët Me njerëzit nuk bëhët kuvend njët Me njerëzit duhet të dalohët forme komunikimit Dhe këta Kurani në e sharon mënir të mrekulushme Këta në e sharon Kurani në formë të mrekulushme Me zotin që i shfolet nuk folet me pengamberin Sallallahu alaihi wasallam. Qi'sh flitet me pejgamberin, nuk flitet me musliman të thjesht, qofta edhe Ebubekri. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka të timt veçan, ka të veçantë, ka mekan të veçantë, ka opozite të veçantë. Qi'sh flitet me Ebubekrin, nuk flitet me musliman të thjesht. Qi'sh flitet me dietarin, nuk flitet me xhamatlit të thjesht. Nga se kështu e ka krijuar Allah universin mos me qenë njërzit të një kategorie, e pas taj të poshtë me radhë, e pas taj të poshtë me radhë. Allahu të bare kjo vëtë e ala, ne ka zbitë disa në njarje, ku zoti jo në gjellë gjellë luhu, ne e të regonë se si flitët, si duhet të flasim, si duhet më drejtu njërzve, nëse ki babën afor, qështë duhet më folë, qështë duhet më shikua, nëse ki djali në afor, qështë duhet më folë, A duhet me i njësus e ndët Apo duhet me i dalua Allahu gjele gjelele Ka zbit surën Jusuf Ka zbit Allahu gjelele surën Ku flet për Ademin Ku flet për njërën e Ademin Ka zbit Allahu gjele gjelelu Shumë piesë në për surët Të shumë ta njërën e Ibrahimit Ku Ibrahimi flet me popullin e vetë Flet me një popull që adhurojnë Idhoj Flet me një popull tjetër që adhurojnë Djeli dhe hanën dhe ilzit Fletë me një popol tjetër që e ka maha for vete, e ka familjarin e vetë, e ka babon e vetë. Dhe kretë këtë në gjarje, Ibrahimi nuk fletë njësoj. Fletë pasaj me një mbretë i cili ka pushtetë, dhe ndore ka me boje ata qka doje. Dhe aty e ndryshon në raportin Ibrahimi. Dhe në të gjithë dhe rastët, Allah u ne e tregonë, se këtu nuk ka folë si kun këtë kuvendin tjetër, nga se sakane duhurë. Andaj poplë i thojnë dhe kjo është fjale vjetër e njërzve dhe vjetarve ku ka thonë si pas ku vendit ndërtoon fjalit Si pas vendit vendosët se qka po tonë me fol Dhe fjala ku vend e ka këtë kuptim Ku je në cilin vend Fjala ku vend e ka këtë kuptim Në cilin vend je qka ki me fol Nuk ka mund qi me fol me të gjithë njësoj Andaj Allah u Gjelle Gjellel në për shumë sure, në e ka të reguë, si flet Isa me Zotin e vetë, si flet Isa me Nanën e vetë, si flet një gruje, me një borë që nuk e ka borë, ku në e ka të reguë Zotin ju në Gjelle Gjellu, se dy vajzat e shuajbit, të cilat janë taku me Musajnë, në lejtë salatu e selam, se sin nga turp i mbulum, e gjyt në turp, nga sikleti i madhë, Se si ka fol me turbë të madh, me musën, se nuk e ka burr. Dhe si flet bashkëshortja me burrin e vet. Dhe si duhet të flet pejgamberit me gratë e veta? Dhe këtu ka model për burrat se si flitet me gratë e veta. Dhe dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duhet na të rregull nga se kjo tematika është e ngjall, e gjallë, të nderuar xhamatli, por se po po e mbledhim një në paraqitërim të përgjithshëm që pastaj me shumë më nda detale nga këtë ngjarje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fana hadith O Aisha, unë e di kur je nervoz dhe kur nuk je nervoz. Unë e di kur je hidhurme dhe kur nuk je e hidhurme. Dhe keni parasysh se po flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma autoritetin më të madh se të gjithë burrat me personalitetin më të madh se të gjitha burrat, çka burrat më të madh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha Oj Aisha, e di kur je i hidhur dhe e di kur je i hidhrove. Tha çuçi e din këta ja Rasullullah. Tha çuçi e din Oj dërguar i Allahut. Çuçi e di kur jam nervoz dhe kur çam nervoz. Tha e di nga betimi jot kur vam beti. Kur je nervoz, thu pa shaj zotën e Ibrahimit. Dhe kur je nuk je nervoz Dhe je në komoditet Tha thue Pasha Zotin tanë O Muhammed Tha e vërtejtja Resulallah Kur jam nervos tanë pasha Zotin e Ibrahimit Por se Muhammed sallem, Nuk i tha a i të diti ku i të me kanë i të fol Qish mu e ti mu nervosuve mu e Te a edhe se një nervos Ti të kushtonë, mund me zbita jeti me të bot alat A edhe se mund është mu bo muabet i kitë dunjajës jove qëka janë gjallë dhe atësha kanë me ardhë jo po qëka i tha po kjo është normale kjo është natyrshme me më ndodhë nga se për ditë jetë normale është me më ndodhë kësi forkime dhe provokime të vogla por se duhet me di cila ështila e cila e mban dhe djetarët kanë thanë në komentimin e këti adidit shtila është burri shtila është burri Nga se me bo me elon grujën Në gjithjet e nervozave të saja Shkatrovët familja Ande Allah u gjele gjelele pruni ligj Gruja s'munet më shkurërzuet Gruja nuk mundet më shkurërzuet Nga se si kur ta kisht të ndor shkurërzimin gruja Atëhera ajo Ditën dit i shkurërzu 3 të ndit i shkurërzu 4 të ndit i shkurërzu 5 të një shkurërzu Po Allah u gjelele tha Ti sa du sh thuj po shlunë, a së mund është mu shlunë? Se të shlumën e këndor, burri. A burri ti tha, me një të shlume, e shlunë. Me tre, duhet mu martu me dikan tjetër për takthije. Krejtë këto raporte dhe vendosit e ligjeve, për që ka në ardhë? Si cilit i është caktue imuniteti dhe avcija vetë. Osh ma, ca ka imunitet këj, dhe ca ka imunitet kjo. Dhe pasta janë ndaj e garkesat. Andaj, Allahu gjele gjele luhu me përpik shmëri e ka zbitë këtë shëriat. Allahu të barek e uve të ala islamin e ka ba fejë cila gjithë përfshim. Nuk ka në një fush që islamin nuk ka mundësime të azhjith problemin. Ha shalillah, i madhësht Allahu gjele gjele luhu i cili e ma qilin në token e këti me mendu se problemin të ndvogër s'ka mundësime të azhjith. Aje mbanë gjithë shka prëj univerzëve të mloja që mës me u përplas një e mban dilin allahu të bare kjovët e ala i lëviz ditën dhe natën ban allahu të bare kjovët e ala ve primtari që na dhe nuk i dina pas taj mendojnë asë zotë i onë të bare kjovët e ala me ketë kur anë s'ka mundësimin e zedh filan dhe alan problemin dhe mendojnë asë kjo nuk është e përstafshme për problematikën tonë andaj, raporti duhet të ndahat njëherë me kanë poflasim me kanë poflasim Allohu te bare kjo vëtjala Në surën e nahel Të regon një shembolim Dhe një shemboltir dhe një jurnek Se si duhet të ndohen Në një fushë të caktume Kategoritë të asaj fushë Pra jemi në fushën E thilis në islam Jemi në fushën e thilis në islam Në së fushën e thilis në islam Ki me loj loj njerëzit bësh në rrug në fusha të ndryshme të jetës, nëse dëshiron me me thirr në islam, po shpesh ana do të më thirr veten islam. Por se nëse jemi duke dëshiruar me thirr di kanë në islam, a kemi mundësi më fol të gjithë të njësoj? A kemi mundësi më fol të gjithë me një me një retorik? A janë të gjithë njerëzit që e kupton një gjuhë apo duhet me botë lloj-llojshme format e të folurit? Zoti onxhël le xhalalun në surën en-Nahl Ne even a jetë një shembollim Se si duhet të, të flitën Thotë Allahu Tebare Kjovë Teala Në surën e Nahël Kjo është vetëm njën nga pjesët E ndërtimi të shprejhjeve Që pas taj të marrim edhe shemboj shumë Të shumë të kurani të Allahu Tebare Kjovë Teala Se si Zotë i onë gjellë gjellalu Në detalët të jetës tonë Në mësën se si flitët Në detale, kë libri është mrekullia e nderuar Xhamat, sikun neve ta lexojna. Në detale. Si flet kolega me kolegën? Si duhet të flet nxonsi me me xhoxh, me mësuesin? Si duhet të flet pejgamberi me pejgamber? Kjo është mrekullia më e madhe. Ku Zoti Jonxhale Gjelle Xhelal u na ka treguar edhe pejgamberin mes veti, ç'i ju ka hië me fol? Ç'i ju ka hië me fol njëri thjesht me njërin e thjesht? E kështu varrad. فضل الله تبارك وتعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فضل الله تبارك وتعالى سوره انيميتيفه وبغاتيفه سوره يا التي لا كفر منها وبغاتيفه Po këto begati njerzit zhiten dhe harrohen. Dhe pasaj ato begati i ndrojë njerzit. Nëse fukaraja bëhet pasunik, Zoti na rujt ka mundsi në shumicën e rasteve me ndrur trajtimin. Nëse është papost dhe bëhet me post, ai ndron trajtimin. Ado kjo surë quhet surrja e begative, por se begatit njerzit i keq çfordorin. Begatit njerzit i keq çfordorin. Nëse hip me një pozitë pas ta i doket Se nuk është majtë qka u kanë për para Mendojnë se kanë drunë lëkurën Mendojnë se është qeter njëri Dhe Zotë i unë gjellë gjellë -Gjell luket këta e ka parasysh në thyrje Në islam Tha Allahu te bare kjo e tjara Duk i drejtu Muhamedi sallallahu Alehi Veselle me që vlenë edhe për neve Ude u ila sebiri rabbik Thyrë në rrugën e Zotit të nëndë Thyrë në rrugën e Zotit të nëndë Ka thëna ka dha nëvë Allah i kena me thirë në rrugën e Zotit Gjelle Gjellelu edhe nëse nuk jena na tamam që i shduhet ka dha nëvë Allah i kena me thirë në rrugën e Zotit edhe nëse nuk jena na tamam që i shduhet sepse nëse kisht thirë vetë maj qka është tamam komplet që i shduhet ish dash me dërzu këtë qështje vetë të Muhamedi sallallahu alaihi sallam nëse na jabojna kusht vetës o mu kanë që i shduhet ose më smithanë kur kujna mos e gabim ose banë i shdash me lanë këtë gjubët të davetit dhe me thanë, vetë muhameti sallallahu arihu sallam e ka këtë të drejtë. Por se, që ka pojmë? Me gjithë gabimet, i themi ati që ka ngabim, gabim e kije. Me shpresë që edhe një ditë këna me lanë a këtë gabimin tonë. Edhe nëse nuk e pojnë një pun të mirë, i dojnë atikujt kjo pun e mirë. Pse, me shpresë që edhe qatë punë dhe ta pojmë një ditë. Por ndryshe, sigur nuk, nëse nuk punohet me këtë standartë, e gjithë thirja. Pasta ja lohu të vare kjovë të ala, na e tregon se kategoritë të cilëve ju flasim nuk janë të njeta dhe duhet gjdo kategori mi folë me gjuën qka aj e kupton dhe është në pozitën, e duhur, që ta kuptoje, sikur pasuniku dhe fukaraja, i pushteshme dhe i papushteshme, ajë që li ka shkoll dhe ajë që li nuk ka shkoll, ajë që li di me ledzu, ajë që li nuk di me ledzu, të gjitha duhet t'i ndajmë në manirë që t'i flasim në zdo kujna me gjuhën të se në kupton, të gjitha në melejnë Allahu Gjellë Gjellë, e Allahu Gjelle Gjellut dhe t'i flasim në gjumat, e ardhë me lusim Allahu në te barek e vëtjala, që Allahu Gjelle Gjellut në jabë dhijen n elu sim allahun tebaraka wa taala cha allahul jalla jalalu da ndricon me ditona me kur'an da ivan allahul jalla jalalu joqsa ton bartes te kur'anit elusi allahul jalla jalalu cha allahut tebaraka wa taala na munsonat na azjat imn cita porjetojm ramazanin elusi allahul jalla jalalu cha allahut tebaraka wa taala musliman kude chan allahut ndihman yetime te musliman wa allahutipasuran elusi allahul jalla jalalu cha allahut tebaraka wa taala la yaporfundim tamir aqulu qawli hada wa Astaghfirullah li ve lekum fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin